Плених людей зустрічали їх за межами двомильного замкнутого кола хоровими вигуками. «Гей, Денді! Давай, Ленді!» Усі спроби правоохоронних органів планети покласти край цьому безсоромному загальному жебрацтву були безуспішними. Особливо після того, як Денді самі почали отримувати якесь збочене задоволення, кидаючи дрібні шматочки Ленді в натовпи, що б'ються. Коли ж поліцейські і солдати почали приєднуватися до смертельних проривів натовпу, що топчуть усе і вся, і кидатися в той куточок поля, куди падав шматок металу, що базікав як сорока, уряди відступилися. І людство жадало якнайшвидшого початку воєнних дій, що, на його думку, повинно було позбавити його від болісного відчуття своєї очевидної неповноцінності. Деякі з найбільш фанатичних консерваторів серед наших предків, можливо, вже почали оплакувати доконане звільнення. Так, вони оплакували визволення. Діти, вони оплакували. Будемо сподіватися, що ці потенційні троглодити опинилися серед тих, хто найпершими були розплавлені і спалені хмарами червоного полум'я. Не можна ж справді безкарно повертатися спиною до прогресу. За два дні до того, як місяць вересень закінчився, прибульці сповістили, що ними помічено активність на одному з місяців Сатурна. Очевидно, трохти вже прокладали свій зрадницький шлях у межі сонячної системи. З огляду на їхню жорстокість і підступність попереджали Денді – нападу цих червоподібних страховиськ можна було очікувати будь-якої хвилини. Далеко не всі люди спали в той час, коли ніч накривала той меридіан, де вони мешкали, а потім ішла з нього. Усі очі були спрямовані в небо, ретельно очищені від хмар пильними денді. У деяких районах планети йшла жвава торгівля дешевими підзорними трубами і шматочками закопченого скла. В інших же місцях виник раптовий попит на змови і амулети, що оберігають від багатьох, якщо не від усіх бід. Трохти атакували трьома циліндричними чорними зорельотами одночасно. Одним – південну півкулю, і двома – північно. Потужні струмені зеленого полум'я з ревом виривалися з їхніх порівняно невеликих кораблів, і все, чого торкалися ці струмені, одразу ж вибухало, перетворюючись на прозорий, схожий на скло оплавлений пісок. Жоден Денді, однак, не став жертвою зелених струменів, і у відповідь зі своїх знарядь, які наче корчаться в муках, Денді випускали серії червоних хмар, що жадібно переслідували трохтів, доки уповільнення швидкості не змушувало їх падати назад на землю. Тут хмари справляли один сумний побічний ефект. Будь-який населений пункт, куди випадково пускалася така, тепер уже блідорожева хмара, негайно перетворювався на цвинтар, який, якщо вірити тому, що дійшло до нас, Пахнув більше кухнею, ніж могилою. Мешканці цих нещасних міст зазнавали раптового підйому температури. Їхня шкіра спочатку червоніла, а потім обвуглювалася. Волосся нігті скручувалися, а сама плоть перетворювалася на рідину і стікала з кісток. Огидний вид смерті для однієї десятої людства. Єдиною втіхою було захоплення однією з червоних хмар чорного циліндра трохтів. Коли охоплений хмарою циліндр розжарився до білого кольору і речовина, з якої він складався, зливою рідкого металу пролилася на землю, решта два зорильоти, що атакували північну півкулю, одразу ж відступили на астероїди, де Денді через свою нечисельність рішуче відмовилися їх переслідувати. Протягом наступних 24 годин прибульці, назвемо їх «наші прибульці», Радилися, ремонтували свої знаряддя і висловлювали нам співчуття людство ховало своїх мерців. Таким був звичай наших предків, який вартий того, щоб про нього згадати, оскільки він, зрозуміло, не дожив до нинішніх днів. На той час, коли трохти повернулися, людство було підготовлене до цієї зустрічі. Воно, на жаль, не могло зустріти їх із винищувальною зброєю в руках, хоча й щиро бажало цього. Але зате воно озброїлося оптичними інструментами і чарівними амулетами. Знову маленькі червоні хмаринки жваво здіймалися у верхні шари стратосфери. Знову зелене полум'я звиттям роздирало на шматки шпилі, які бурмотіли з ленді, і знову люди помирали тисячами в киплячому вихорі битви. Але цього разу були і деякі невеликі відмінності. Зелене полум'я трохтів Після тригодинного бою раптово змінило колір, потемніло і стало майже фіолетовим. І коли це сталося, Денді один за одним стали падати біля своїх батарей і вмирати в судомах. Мабуть, пішов сигнал до відступу. Денді, що залишилися в живих, пробилися до свого гігантського зорельота – Громовий вихлоп із кормових дюз, прорвавши розпечено до червоного траншею через усю Францію, скинув Марсель у Середземне море. І зореліт злетів у космос, ганебно зникнувши в його глибинах. Людство зміцнювало дух, готуючись до неминучих жахів панування трохтів. Вони справді були червоподібні. Щойно два чорних як ніч Циліндричних зорельота приземлилися, трохти виповзли назовні. Їхні невеликі членисті тіла підтримувалися над поверхнею землі за допомогою складної збруї, укріпленої на високих і тонких милицях. Трохти спорудили куполоподібні форти навколо кожного корабля. Один в Австралії, інший в Україні. І виловили кількох сміливців, які опинилися поблизу від місця посадки. А потім зникли в непроглядній темряві своїх кораблів разом із бранцями, які чинили опір. Тоді як дехто з людей почав гарячково готуватися до вже давно забутого мистецтва віці чи ворогів, і інші стремтінням засіли за вчені книжки та звіти, що стосуються часу прильоту Денді, у вічайдушній надії відстояти незалежність землі проти підступного завойовника поцяткованої зірками галактики. А весь цей час люди полоняни, відведені у штучний морок зорельотів, трохти не мали очей, і світло було їм не тільки марне, але, як виявили найактивніші та найрухоміші з них, воно шкідливо впливало на їхні чутливі позбавлені пігменту тіла, аж ніяк не зазнавали тортур для вилучення з них потрібної інформації, а тим паче не ставали жертвами вівісекції, призначеної для здобуття знань на дещо вищому рівні. Але зовсім навпаки – навчалися самі. Навчалися, як з'ясувалося, мови трохтів. Щоправда, більша частина захоплених бранців виявилася непридатною для поставленої перед ними трохтами задачі і згодом перетворилася на прислугу більш здібних учнів. А в іншої, значно меншої за чисельністю групи, виникли всі ознаки нервового зриву, що варіювався від слабкої депресії до справжнього ступору. Через труднощі мови, в якій усі дієслова були неправильними, а безліч прийменників залежала від комбінацій іменників і прикметників, які визначали сенс попереднього речення. Проте 11 осіб випустили як дипломованих перекладачів Строхцької, і тепер вони мружилися, роздивляючись людей божевільними від яскравого сонячного світла очима. Мабуть, ці наші визволителі ніколи не відвідували Бенгал у дні розквіту його зниклої тисячоліття тому цивілізації. Так, ці визволителі. Тому що трохти приземлилися в шостий день стародавнього, майже міфічного місяця жовтня. 16 жовтня, зрозуміло, є священний день другого визволення. Пам'ятайте ж про нього і почитайте ж його. Добре б, звісно, знати, на який день нашого календаря він припадає. Історія, розказана перекладачами, змусила людство похнюпити голову від сорому і заскрипіти зубами, коли згадує про той обман, у який його втягнули денді. Дійсно, денді були уповноважені Галактичною Федерацією переслідувати трохтів і знищувати їх. Але це тому, що денді і були цією самою Федерацією, перебуваючи серед перших розумних рас, що з'явилася на міжзоряній арені. Ці велетенські істоти організували великі поліцейські сили, щоб захистити себе і свою владу від будь-якої спроби збурення, яка могла виникнути в майбутньому Ці поліцейські сили були названі Конгресом усіх мислячих рас, що населяють галактику Фактично ж вони були потужним засобом утримання цих рас під жорстким контролем Більшість відомих тоді народів, однак, були миролюбними і слухняними Денді правлять нами з незапам'ятних часів, говорили вони. Нехай продовжують правити. Нехай все йде заведеним порядком. Однак поступово опозиція Денді стала зростати, і ядром її були істоти, біологічної основи яких слугувала протоплазма. Зрештою, їхня організація стала відома як Протоплазмова ліга. Хоча їх і було небагато, але істоти, чий життєвий цикл визначався хімічними та фізичними властивостями протоплазми, Сильно різнилися за розмірами, формами та спеціалізацією Якби галактичне співтовариство черпало силу в них, воно зі статичної фази розвитку увійшло б у динамічну Де міжгалактичні перельоти заохочувалися б, а не заборонялися, як це було тепер, тому що Денді боялися зустрічі з цивілізацією вищого рівня, ніж вони самі це була б справжня демократія всіх видів, справжня біологічна республіка, де всі істоти адекватної розумності та розвитку насолоджувалися б свободою вибору шляху, що нині було узурповано одними денді – представниками силіконового життя. Зрештою, до трохтів – єдиного чисельного народу, який рішуче відмовився повністю роззброїтися, як того вимагали від усіх членів федерації – звернувся зі слізним проханням один з незначних членів протоплазмової ліги, благаючи позбавити його від цілковитого знищення, яким йому погрожували Денді як покарання за незаконний дослідницький політ за межі галактики. Зіткнувшись із рішучістю трохтів захистити своїх родичів по органічному життю, а також ставши перед обличчям несподівано прокинутої ворожості двох третин народів галактики, Денді зібрали Галактичну Раду. Хоча на ній і не було кворуму, оголосили галактику в стані заколоту і почали зміцнювати свою владу в імперії, що розпадається за допомогою ударних сил сотень світів. Трохти, які за чисельністю Збройних сил і бойовою технікою безнадійно поступалися супротивникові, могли продовжувати боротьбу тільки завдяки самовідданості і винахідливості решти народів протоплазмової ліги які з ризиком для власного існування постачали трохтів своїми нововинайденими секретними бойовими засобами. Як же ми, люди, не здогадалися про істинну сутність цих жахливих денді, хоча б за такими застереженнями, яких вони вживали для того, щоб жодна частина їхнього тіла не увійшла у зіткнення зі смертельно отруйною для них атмосферою Землі. Адже безшовний. Майже непрозорий одяг, який носили ці прибульці з найпершої хвилини їхнього перебування на землі, безумовно мав би пробудити в нас підозри, що їхні тіла складаються зі складних кремнєвих сполук, а не зі сполук вуглецю. Людство опустило свою колективну голову і визнало, що подібні підозри у нього були відсутні начесто. Що ж, великодушно погодилися трохти. Ви були недосвідчені і, можливо, надмірно довірливі. Спишемо все на цю обставину. Ця наївність, хоч вона і дорого обійшлася вашим визволителям, все ж не завадить людству прийняти громадянство федерації, яке громадянство трохти вважають невід'ємним і найважливішим правом кожного народу. Перша страта офіційних осіб з ООН – Глав держав та перекладачів з Прабенгальської, як зрадників протоплазми, що стала завершенням кількох найдовших і бездогана справедливих судових процесів в історії Землі, відбулася за тиждень після хвилюючої події. Пишних урочистостей, на яких людству надійшло запрошення спершу вступити до протоплазмової ліги, а потім і до нової Демократичної Галактичної Федерації Усіх видів і всіх раз Всесвіту. І це ще було не все. У той час, як Денді з презирством відштовхували нас у бік, займаючи своїми справами, перетворюючи нашу планету на базу тиранії та зводячи свої механізми, дотик до яких був для нас смертельним. Трохти з тією щирою дружелюбністю, що зробила їхнє ім'я символом демократії та порядності для всіх розумних істот зоряного світу. Трохти – це наші другі визволителі, як ми їх з любов'ю називали. Фактично самі запропонували нам допомогти їм у розгортанні інтенсивних робіт з оборони планети. І от людські нутрощі почали розлазитися під невидимим випромінюванням силових полів, які застосовувалися при збиранні новітніх, неймовірно складних видів зброї. Люди почали хворіти і помирати від повзання навкарачки у шахтах, які трохти закладали значно глибше, ніж це робили люди. Тіла людей тріскалися і навіть вибухали при розробці глибоководних нафтових родовищ, які трохти вважали життєво необхідними. Навчальні години у школах використовувалися для таких кампаній, як збір платинового лому для Проціона або радіоактивні відходи Денебу. Домогосподаркам суворо наказували економити сіль, Цю речовину трохти застосовували буквально в десятках операцій, абсолютно незрозумілих нам, і яскраві плакати нагадували – не соліть, краще підсоліть. А над усім цим, делікатно опікуючись нами, як турботливі розумні батьки, височіли наші наставники, що патрулювали території на своїх металевих підпорах, з кожної пари яких звисали гамаки з блідими тілами трохтів. І все ж, навіть у розпал всеохопного економічного паралічу, викликаного переорієнтацією всієї промисловості на виробництво інопланетної зброї, навіть попри роздираючи серце зойки постраждалих від специфічних виробничих травм, які наші лікарі не вміли лікувати, навіть серед усього цього незбагненного розвалу ми з радістю усвідомлювали, що посіли своє законне місце у майбутньому уряді галактики, і вже зараз допомагаємо творити вселенську непорушну демократію. Але Денді повернулися, щоб зруйнувати цю ідилію. Вони з'явилися на своїх колосальних сріблястих зорельотах, і Трохти, для яких це стало повною несподіванкою, ледь встигли організувати оборону і завдати у відповідь удару. Незабаром зориліт Трохтів, що перебував в Україні, був змушений відступити на свою базу в глибинах космосу. Через три дні єдиними трохтами, які залишалися на землі, були вічайдушні бійці з невеликого підрозділу, що охороняв свій корабель в Австралії. Протягом трьох-чотирьох місяців вони доводили, що стерти їх із землі так само важко, як і знищити сам континент. І оскільки бойові дії перейшли у фазу жорсткої позиційної війни, де трохти займали одну півкулю, а Денді іншу, битви набули жахливих масштабів. Кипіли моря. Вигоряли степи, кліматичні зони зміщувалися, змінювалися під впливом катаклізмів. До того часу, як Денді змогли досягти поставленої мети, планета Венера була підірвана і зникла з небосхилу. В ході цього надскладного стратегічного маневру Земля зійшла зі своєї орбіти. Рішення було простим. Оскільки трохти міцно закріпилися на невеликому австралійському континенті і вибити їх звідти було неможливо, Чисельно переважаючи їх денді, зібрали таку кількість бойової техніки, що змогли знищити всю Австралію і перетворити її на попіл, який надовго замутив води Тихого океану. Це сталося 24 червня, у священний день першого повторного визволення. День, який пам'ятатиме все живе людство, що залишилося. «Невже ви настільки дурні?» З цікавістю запитували Денді, що вас могла захопити ця дешева, шовіністична протиплазменна пропаганда? І якщо вже фізичні характеристики є критеріям ваших симпатій і антипатій, то вам не слід було обмежуватися такою вузькою ознакою, як біохімія. Так, життєва плазма Денді ґрунтується на кремнії, а не на вуглеці. Але хіба хребетні істоти та ще й ті, що мають кінцівки подібно до людей Денді, не мають значно більше спільного між собою при незначних біохімічних відмінностях, ніж хребетні і ті без ноги, без руки, слизькі істоти, які повзають і які з якоїсь абсурдної випадковості мають ідентичну до людської органічну речовину. Що ж до фантастичної картини життя в галактиці, змальованої трохтами, то це просто маячня, сказали Денді, знизуючи численними плечима, продовжуючи водночас складне збирання своїх балакучих бойових машин по всій вкритій уламками поверхні планети. А ви хоча б раз бачили бодай когось із представників цих так званих протоплазманих народів, яких, за словами трохтів, вони буцімто захищали? Звісно ж ні, і не побачити. Бо щойно якась раса, тварина, рослина чи мінеральна, розвивалася настільки, що починала становити потенційну загрозу для хробакоподібних агресорів, її цивілізація просто демонтувалася пильними трохтами. Ви ж перебуваєте на такій примітивній стадії розвитку, що не становити для них загрози, тому вам у жарт дали ілюзію повної рівності. І хіба ви отримали хоч якусь інформацію про технології трохтів? Незважаючи на всі ваші зусилля з виготовлення їхніх машин і безлічі життів, загублених у цьому процесі? Ні, звісно ж ні. Ви просто стали знаряддям у справі поневолення далеких народів, які особисто вам не зробили нічого поганого. Вам є через що почуватися винними, говорили Денді з навіюванням, коли кілька вцілілих перекладачів з прабенгальської вибралися зі своїх сховків. Але ваша колективна вина – ніщо в порівнянні з тією, яку несуть на собі червиві колабораціоністи, тобто ті зрадники, що зайняли місце ваших мучеників, колишніх лідерів. А ще ці ганебні перекладачі, які проклали шлях через мовний бар'єр до істот, що зруйнували мир у галактиці, який тривав два мільйони років. Їх вбити замало, сказали Денді. І вбили. Коли трохти повернулися знову приблизно через 18 місяців і знову захопили владу над землею, принісши солодкі плоди другого повторного визволення, а також повне і надзвичайно переконливе спростування доводів Денді, виявилося, що охочих узяти на себе обов'язки, пов'язані з вакантними і чудово оплачуваними посадами у сфері мовознавства, науки та управління, майже не залишилося. Звісно, оскільки під час повторного визволення Землі Трохти вважали за необхідне підірвати величезну частину північної півкулі, населення планети значно скоротилося. Але навіть ті, хто вижив, радше вдавалися до самогубства, ніж приймали титул генерального секретаря ООН, коли Денді повернулися назад для славного третього повторного визволення. До речі… Саме це визволення здерло з нашої планети глибокий шар пухких порід і надало їм форми, яку наші пращури назвали грушоподібною. Можливо, саме в цей момент, або через одне-два визволення по тому, Трохти й Денді зрозуміли, що орбіта Землі стала настільки ексцентричною, що вже не відповідає вимогам безпеки, які висуваються до театру воєнних дій. І тоді... Смертельна битва, блискаючи зигзагами, віддалилася в напрямку Альдебарану. Усе це сталося дев'ять поколінь тому. Але ця історія, яка передавалася від батька до сина, від сина до онука і правнука, майже не втратила своєї сили під час передавання. Ви почули її зараз від мене майже в тому самому вигляді, в якому я вперше почув її сам. Я чув її від свого батька, коли мчав поруч із ним, від одного болота до іншого, і через безплідні простори палаючого жовтого піску. Я чув її і від матері, коли ми жадібно вдихали повітря, що сили вчепившись у пучки жорстких зелених стебел, тоді як планета під ногами здригалася в передчутті геологічного спазму, який міг або втягнути нас до розпечених надр, або ж раптовою зміною швидкості обертання викинути нас у космос. Так, тепер як і тоді. Ми розповідаємо все ту саму історію, пробігаємо все ті самі милі нестерпної спеки заради їжі і вологи. Ведемо ті самі безжальні битви з гігантськими кролями заради жорсткого і майже непридатного для їжі м'яса один одного. І завжди жадібно ловимо легенями дорогоцінне повітря, яке залишає наш світ у все більших об'ємах, з кожним новим божевільним ривком. Оголеними, голодними і спраглими ми прийшли в цей світ. Оголеними, голодними і спраглими ми тягнемо своє життя під жахливим сонцем, яке ніколи не заходить. Ніколи не змінюється ця розповідь. Ніколи не змінюється і її традиційна кінцівка, яку я чув від свого батька, а він від свого. Тож наберіть якомога більше повітря в груди, Міцніше вчепіться в пучки водоростей і вислухати найважливіший і найсвятіший висновок з нашої історії. Озираючись назад, ми з цілком заслуженою гордістю можемо сказати, що навряд чи який-небудь інший народ або інша планета були визволені так остаточно і безповоротно, як земля і земляни. Автор цієї іронічно-фантастичної притчі показує абсурдність і трагізм історичних циклів колонізації, визволення, пропаганди та насильства, в які потрапляє людство, сліпо вірячи черговим рятівникам: то інопланетним трохтам, то денді, то комусь іще. Під виглядом демократичного визволення люди стають знаряддям у чужій війні, втрачають землю, життя, гідність, мову, а згодом і саму суть свого буття. Текст є тонкою сатирою на історичні події ХХ століття, від світових війн до імперської політики, коли визволення часто означало нову форму гноблення. Кінцівка з її гірко урочистою фразою про остаточне і безповоротне визволення викриває парадокс. «Людство втратило майже все, включно з власною планетою». Але продовжує з покоління в покоління передавати міф про визволену гордість, не усвідомлюючи власної глибокої поразки. Це алегорія про забуття, самообман і вивернуту на сміх пам'ять про власну історію.